Sonra gəlir, uşağı gələcək həyatı üçün e, təcrübə, gələcək həyatında təcrübəli olmaq üçün onu hazırlaşdırmaq. Yəni, belə bir hazırlaşdırmaq nəcə olur, hansı yolla? Yəni, uşağın nəfsində fiqa, yəni ona inancı ətmək olur. Necə insan yəni uşağı gələcək həyatı üçün hazırlaşdırır? Yəni, balaca uşağın qəlbində ona inancı, özünə inancı əkir. Necə? Yəni, onu özünə güvənməyi vərdiş elətdirir. Uşağı vərdiş elətdirir ki, özünə güvənsin. Və onun iradəsini gücləndirir, qətiyyəsini və həmçinin onun bacarıqlarını, onun uşağın bacarıqını gücləndirir, böyüdür. Və hərçinin başqa bir, yəni buna yardım edəcək bu də vardır. Bunlardan məsələn, uşağa ehtiram etmək. Yəni uşağa ehtiram etmək, ə, uşağı ehtiram etməyə və uşağı məxərləyə qoymamağa gənəldir. Hətta uşaq əti əməlində gördüyü işində, yəni düzgün etməsə belə, hətta eee udursa belə, yəni işi boşa çıxsa belə Yəni, uşaq məstələ edilməməli, ona iqram edilməli, əksinə iqram edilməli və ona e, qazan, yəni, müəffəqiyyət qazandığı zaman o təriflənməli. Və bəzi kişilərdə uşaqla məşvirət etmək. Artıq uşaqla məşvirət etdiyi zaman özünü hiss edir ki, elbək üçün şəxsiyyətdir. Və onun düzgün rəyini gözəl görmək. Uşağın düzgün rəyini gözəl görmək. Və xatə etdiyi zaman onu, yəni, yumuşaqlıqla, mülayimliklə xasasını ona bəyan etmək. Əgər, ki, uşaqla valideynlərdən biri, yaxud qoğumlardan biri uşaqla isteyazə edirsə, yaxud onu yaralıyıcı halda tənqil edirsə, yəni onun şəklini, onun ağlını, Amma ətrafda olanlara vacibdir ki, uşağa yardım etsinlər və uşağın özünə olan inancını gücləndirsinlər. Dövləti tərk etmək və ətrafda olanlar uşağı naqitləşdirməkdən çəkindirsinlər. Başqaları çəkindirsinlər ki, uşağı sınaxdan çəkindirsinlər. Başqaları çəkindirsinlər ki, uşağı naqitləşdirməyin. Uşağı aşağı görməyin. Mən uşağı əksinə uşağın özünə inancını gücləndirin. Çünki belə bir hərəkətlər Uşağın inancını özünə olan, hətta gələcəkdə uşağın özünə olan inancını zəiflədir və öz uşağın şəxsiyyətini sülkələyir və hətta gələcəkdə yəni müəyyən özündə fikir yaranarsa öz fikrindən tez daşınmağına səbəb olur əgər başqaları tənqid edərlər Əgər yəni, bunun səbəbi nədir? Onun balacalıqda yəni, bu cür onunla rəftar olmasıdır Əgər yəni, o balacalar tənqid olunarsa onun zəyinə yer verilməzsə, o bölgəndə də belə olur. Yəni, öz, hətdə fikrinə, yəni, e, yaxşı fikirə gəlsə, tez daşınır, gözünü aşağı görürək. Ona görə baladiyatda, uşaqda nə yaratmaq lazımdır? Gözünə inancı, gözünə güvənməyi. Hatta deyir ki, bölgəndən sonra onun e, fikirləri düzgün də olsa, Yəni, balacalıqdan özünə güvənməyə vərliş etmədiyinə görə, ehtiram görmədiyinə görə kez fikirlərlə daxınır. Və həmçinin bu səbəblərdən biri də uşağı, yəni, bəzi əməllərlə, işlərlə yükləmək. İş buyurmaq, yəni, uşaqlar. Və burada birinci adım da olur ki, onun öz rəqqəsini, öz istəyini, müstəqillik barəsində olan istəyini istifadə etmək. Artı e, yani bu yeni dirasa yani eee ispat edib ki uşaq ilk yaşlarında müstəqil olmağa tə göstərir. Görsən ki, yani özü öz tək yeməyə çalışır və özü öz əllərini yuyur, saçını darayır və özü öz paltarını geyir, geyinir e, və başqalarının bu bu işdə ona yardım etmək lazımdır, vacibdir. Və xüsusən də anaya vacibdir ki, uşağın bu ehtiyacında uşağı rahat salsın. Və bu müstəqillik barəsində, yəni üqqarda ki, işlər barəsində uşağa öz azadlığını versin. Və uşağı məhsələyə qoymadan onlara yardım etsin. Və uşaqları çox sevərək, sevdiyindən naz-nazı böyükməsin. Yəni görsən, çox sevdiyini ödüyə indirir. Yəni ana özü yedirir. Mən yəni, qoymalıdım ki, uşaq özü yetsin, özü geyinsin, özü yuyusun. Belə ikinci addım, eee, uşağı dərk etdirmək, yəni öz otağını tərتیب etməyə, otağını yığışdırmağa və öz xüsusi ehtiyaclarını yerinə yetirməyə. Səntir ki, evdə tezməçis yəni, xidmətçi olsa belə, yenə lazımdır ki, uşağa bildirilsin, xidmətçi ümumi ev işində Yəni, xüsusi şəxslər üçün deyildir. Yəni, xüsusi şəxslər hər bir fərq öz əməlini, öz ehtiyacını yerinə yetirməlidir. Yəni, uşaq xidmətçiyə yəni, arxalanmasın. Yəni, ona bildirilməlidir ki, xidmətçi ümumi ev üçündür. Yəni, hər bir insan öz ehtiyacını yerinə yetirməlidir. Üçüncü addım və burada bir çox işlər var. Bunlardan yəni, uşağı yox, əmanət məsələsində əmin təyin etmək üçün. Əmanətləri... Ona bıraxmaq Və onu alış-verişlə yükləmək Yəni uşağı, əgər bacarırsa Yəni almağa göndərmək, satmağa göndərmək, müəyyən işlərdə Yəni uşağın ənək yəni, qüdrətinə, gücünə baxaraq Və həmçinin uşağın ıı, Üçüncü adım arasında gəlir e, Uşağın insanlara qarışması İnsanlara qarışması Çünki həyat mədrəsədir Həyat bir mədrəsədir Ə, uşaq yəni, insanlılara qarışmağı ilə çox şeylər öyr öyrənir. Buna görə uşaq məclislərə, yəni xüxsən məscidlərə ə, yəni, getirilməyə bərk elətdirilməlidir. Və atasınla birlikdə ziyarətlərə aparılmalı, toylara və bu da xüsusiyyə qaydalar və şərtlərlə. Çünki yəni, bunun elə bir tərəfləri vardır ki, uşaq evdən çıxmasa və başqa tanımadığı insanlarla görüşməsə ə, bu tərəfdən ortaya çıxmaq qeyrət olmaz. Ə, yəni, aydın olmaz. E, bəzən ola bilər uşaq yəni çıxdığına görə yəni kənardan yəni xoşa gəlməz pis adətlərlə gələr. Yəni yaxşı pis sözlər öyrənə. Yəni bunda müəllisi od odur ki, onu dərhal onu düzəltmək, bildirmək ki, bu xatadır. Amma uşağı ümumiliklə qadağan etmək, yəni belə bir məclisləyə gəlməyinə bu, olduqca, böyük bir xatadır. Çünki uşaq yəni, insanlarla qarışmasa və sonra onun yəni, başqalar ilə uyğunlaşması ona çətin olacaq. Bu həmçinin yəni, tərbiyyəçi vacibdir ki, öz uşağına məclis ədəblərini öyrətsin, danışmaq adəblərini öyrətsin və həmçinin bunu ki, qoymalıdır ki, uşaq özünə etimad et etsin. Yəni soruşduğu zaman, sual soruşulan zaman, yəni uşağa qabaqlayaraq özü cavab verməsin, təlqin etməsin, qoymalıdır uşaq özünə etimad etsin, cavabı özü versin. Və həmçinin uşağı, eee, bu qorxudan, çəkindirməlidir və həmçinin onu şəhbət yəni, etməyə, şəhbətə şəhbət etməyə tələb etsin, şəhbətə şəhbət etməyə tələb etsin. Və həmçinin səbəblərdən uşağın iradəsini gücləndirmək. Uşağın iradəsini gücləndirmək necə? Onu səbrə vermiş etdirməklər və onu tərəf. Bu tərəf olur ki, çoxalq bardan iləl gəlir. Yəni, rahatsızlıqdan uşağı uzaqlaşdırmaqla. Uşağı səbrə və ərsələtdirmək, necə uşağın iradəsi mücləndirirsən, səbrə və ərsələtdirirsən və həmçinə onu taraftan, taraftan edir, və haççılıqdan uzaqlaşdırırsan. Və bununla uşaq səbri öyrənir və həyatının ilk aylarında öv əxladını üzətmək öyrənir. Əgər bir ana, öz uşağının nidasını çağırışına cav verməkdə, biraz gecikərsə, və həmçini yemək istədikdə, içmək istədikdə bu, ananın biraz dayanması, biraz az gözləməsi zərər verən dərəcədə olmasa, yəni çox gözləməsin, yəni biraz gözləsin, yəni bu da onun uşağı səbirli olmasın. Yəni yemək istəyən kim verməsin, yəni biraz gözləsin. Yaxud isə istəyirsə, dərhal ana verməsin. Ana biraz gözləsin ki, uşaq nəyi öyrənsin? Səbri öyrənsin, gözümü öyrənsin, yəni iradəsini bununla gücləndirsin və həmçindir ki uşağın hər bir istədiyini onu verməmək və bəzi kamillik şeylərdən birbəz vacib şeylər ona verilməlidir birbəz kamillik onlardan uşağı məhrum etmək lazımdır ki uşaq bu rahatçılıqla körülənmasın uşaq rahatçılıqla körülənmasın və həmçinin uşağı bəzi sürətdirmək lazımdır ki yəni övdə olan mürşin yəni yol göstərənə, o tərbiyyəçiyə, hansı ki ona əhlalını və ona itaat ətikar olmağa yönəldilməlidir. Bununla deyir ki, uşaq yəni, cəmiyyətlə yəni, uyğunlaşır və həmçinin cəmiyyətdə olan, hansı ki şəriyyətin müxalif olmayan yəni, adətləri də öyrənir və onları da qabul edir və həmçinin yaxşı olar ki, yəni, bu cəmiyyətdə şəriyyətin müxalif olmayan adətləri bu istimal və siladatları, yəni uşağı uşağa qanə etsə, razı satsın. Amma şəriət təkliflərə gəldikdə isə, şəriə əmrlərə, qadağanlara gəldikdə isə bu zəruri deyil ki, uşaq bununla qanə olsun. Am bilməlidir ki, bu artıq haramdır. Yəni buna etiraz etməlidir, ya yəni şəriət əmr olduğunu bilməlidir. Və sonra, yəni sonra uşaqlı və həmçində oğlan uşağını, yəni hazırlamaqda Yəni, müxtəlifdir, onları hatırlamaq, onları yetişdirmək həmçində müxtəlifdir. Buna görə qız uşağı əgər 4-5 yaşına çatarsa kişi məclislərinə buraxılmamalı. Qız uşağı 4-5 yaşına çatdıqdan sonra kişilərin məclislərinə buraxılmamalı və həmçün küçəyə buraxılmamalı və ona ədəb, heşməl, yəni həyaq öyrədilməli və ona hicab, yəni vacib edilməli və həmçinin ona mənzil əməlləri öyrədilməliyir və buna yardımı edə hər bir şey ona öyrədilməlidir ki, o gələcəkdə, yəni müəssəqiyyət qazılınan bir zövcə olsun. Bir nümunəvi ana olması üçün bu kimi şeylər qızı uşaqına öyrədilməlidir. Nümunəvi ana. Və həmçinin vacibdir ki, yəni ana öz qızı ilə bir dost olsun və əməllərində ona şərik olsun, xüsusən mənzil əməllərində, geyinməkdə, evdə qalmaqda, bəzənməkdə və e, xüsusənlə pahalıqlar məsələsində və həmçində ata öz evladı ilə də dost olmalıdır və onunla onu çıxartmalı, onunla bilgət çıxmalı öz ehtiyacları üçün namaza və başqa işlərə. Amma başqa e, yəni, məsləhət olmayan bir insanlarla onu çıxmasına e, bir yerdə uşağının evladını çıxartmamalıdır. Ola bilsin ki, uşaq onlardan birsinə bağlanar və sonra uşağın körlanmasına səbəb olur. bundan sonra gəlir, e, uşağın himmətini, o istəyinin yüksəkliyini daha da böyütmək, onda olan bu ruhu genişləndirmək, böyütmək. Belə uşağın, yəni Bu cür təlbiyyəsi, yəni yüksək himmə sahibi olması üçün yəni, bir neçə işə dayanır. Də bunlardan birincisi uşağın iradəsini gücləndirmək. Bu da necə gücləndirilir? Onun rəyinə ehtiram etməklə, uşağın rəyinə ehtiram etməklə və onunla məşverət etməklə və onu təhqir etməməklə və onu alçaltmamaqla. Çünki uşağı alçaltmaq, onun rəyinə ehtiram etməmək Uşağı nəyə vadir edir? Uşağı özünü aşağı görmə görməyə vadir edir və uşaq bununla zəlilliyə və alçaqlığa bərdiş edir. Uşaq bununla artıq zəlil olmağa, aşağı olmağa bərdiş edir və uşağa həmçinin səbrə öyrədilməli, səbr vərdiş elətdirməli və havasına, nəfsi istəyinə qalib gəlmək bu öyrədilməli, nəfsinə mühalif olmağı öyrədilməli. Əksinə bunun lahu nəfs, uşağın nəfsi izzət hiss edir. Yəni uca himməni hiss edir. Və həmçinin uşaq öyrədilməli kamilliyi tələb etmək və əməli etdikdə əməli yaxşı yerinə yetirmək. bu kimi işlərə uşaq vərdişləndirilməli. Və vacibdir ki, yəni kamillik dedikdə, yəni geyinmək, yemək, məscidə, minik bu kimi işlərdə yox. Çünki bu insanların çoxumu halı budur. Yəni, kamillik dedikdə uşaq istəyir ki, qeyimdə kamil olsun, yeməyində kamil olsun, evində kamil olsun, geyim, yəni minində. Yəni, bu kimi şey uşağı bu ötəli ləzzət üçün günah işləməyə badir edir. Amma əsr kamillik nədir? Uşağı əxlaqda, dində kamilliyə çatmağa bərclətdirilməlidir. Və gözəl əməlləri yerinə yetirmekte, axtarmaqda, tələb etməkdə kamilliyə qadir sinətləmli. Əgər onun yeməyi varsa, yaxud onun malı varsa, uşağa verçilədilməli nəyə? Qarşlaməyə. Əgər uşağın yeməyi və malı varsa, nəyə verçilədilməli? Sərf etməyə, xəzəd edilməyə. Və idə kimsə ona qarşı təcavüz edərsə, onu bağışlamağa verçilədilməli əqf etməyə və həmçinin ə, uşağı bağlamaq üksək işlərlə, onu həvəstəndirmək, elm tələb etməyə ki, böyük alim olsun, Rabbani alim olsun, Allahdan qorxan alimlərdən olsun, ki, ə, insanları cənnətə aparanlardan, cənnətə aparan, cəhənnəmə sürüklənlərdən yox, cənnətə girməz səhəb olan bir alimlərdən olsun və həmçinin uşağı şücaətli olmağa, Yəni, xoqmaz olmağa, yəni, e, öyrətmək, tədrib etmək ki, Allah yolunda vuruşsun və mal qazanmağa ki, Allah yolunda, xeyic yollara e, xərcləsin. Yəni, uşaq öyrədilməli və ərçilətdirilməlidir ki, yəni, uşaq qazansın ki, Allah yolunda xərcləsin və çəkindirilməlidir ki, uşaq aşağı şeylər, aşağı şeylərə bağlanmasın. Uşaq aşağı şeylərə bağlanması, o aşağı şeylər ki, həmən şeylərdə müsəlman da və kafir də eynidir. Yemək, içmək, dünya ləzzətləri. Yəni, bu kimi üslub insanın taqətini yuxa çıxardır. Və insan nəyə vadir edir? İnsanı şəhbətlərə, alçaklığa, yəni aşağı ilə razı olmağa yönəldir. Aşağı işlərindən razı olmağa yönəldir. Əksinə, uşağı yuxarı işlərə, Yəni, bağlamaq, yuxarı işlərə yönətmək lazımdır. Və həmçinin uşağı nə ilə bağlamaq lazım? Yəni, uca himmə sahibi olan nümunələrlə. Nümunələrlə. Bu da necə? Yəni, onlara qazavatları öyrətməklə, sahabələrə, yəni Peyğəmbər s.ə.və uca himmə sahibi olan insanların tərcmih hallarının tarixini oxumaqlar ki, yəni, əqidədə, yəni onlara oxşamağa çalışsın və Allah yolunda özünü qurban verməyə, yəni onlara oxşamağa çalışsın və uca əxlad xahiblərini oxşamağa, yəni onlara çalışsın, oxşamağa çalışsın və həmikinin uşağa onların kunyəsini, Abul Fulən, planetasının atası, yəni belə bir yəni, kunyəlar verilsin, yəni onların kütüksəndə belə bir insanların kumiyyəsi verilsin və onların adları verilsin ki, və uşaqda onlara oxuşamaq hissiyyət yaransın ki, gələcəkdə də uşaq onlara oxuşasın. Və bundan sonra gəlir uşaqın bacarıqını böyütmək, bu da qalısın ki, gələn dərsə. Allah tanışı etsin. Qusun Əmin Məhəmmədin və alə Əlifiyyə uşaq